Гордію, а ти не зможеш нам розжитися на коні, щоб такі були, мов, змії? Поміскую, оглашенний. Партизани прощаються зі старим та й рушають у свою дорогу. Хто тільки повернеться з неї? Бо що ця жменька зухвальців супроти всієї навали Гітлера? Та бач, самохід йдуть на смерть. Старий, сумно похитавши головою, повертає до оселі Магазаника. А партизани беруть на узлісся ближче до того путівця, що через якихось півтора-два кілометри добігає до чорного шляху. На нього тепер не поткнеться, бо там і камінь утомився від чужого заліза. На путівці ж можна підстерегти машину другу. Тут не так їдуть війська, як не шпирять заготівельники чужого. Біля густого березняка, який острівцем підходить до путівця, партизани зупиняють коні. Гримичі миттю зносять стачанки Максима і примощуються біля нього вулоговинці, а ліворуч і праворуч залягають брати Бересклети і Чегерин. Все це робиться в цілковитій тиші, наче не люди, а тіні впали на землю. Перший урок засвоїли побратими. Жаль, що так мало у нього бійців, Сагайдак присідає біля близнюків. Все чин-чином, пошепки заспокоює його Роман. Патрони підрівняли, щоб не було перекосу. І вода в корусі джерельна. Хоч сам пей, хоч гостей пригощай. Приховуючи хвилювання, посміюється Василь. Гарні хлопці. Недарма він узяв їх у загін. Обійшовши усіх побратимів, Сагайдак йде ближче до дороги, що з одного боку перетерлася до тіни лісу, а з другого – до задуми колосків, і прислухається, як відходить день. Чи ж з'явиться хтось? І не наче відповідаючи на його думки, від чорного шляху заклубочилась куява. Сагайдак притуляє до очей бінокля. «Ні, то не ті, кого він очікує». Дорогою трюхикають нескорослі коненята, а на озі підстрибує кілька житніх снопів і сидить чорнява молодиця. Однією рукою вона держить вішки, а другою притримує біля грудей немовля. Ось уже і плач його чути. А матір, прихиляючись, то агукає йому, то в'єкає неквапним коненятам, які тягнуться до колосу. Видать пішов чоловік воювати, а дружину і дитя – залишив на призволяще. Роби, жінко, крутися біля землі, прости дитину та чекай мужа з війни. Чи дочекаєшся тільки? Ось молодиця притримала гніда шив, притулила дитину до пазухи і оцей білий вузлик, припавши до грудей, одразу заспокоївся. А на смаглявому обличчі матері пробилась зажурена посмішка та враз і зникла Позаду забурчала вантажна машина. Прокипіли партизани до землі, а кулемети гвинтівки повернули на ціль. «Відставити!» – тихо дає на каса гайдак. «Бо ж поруч їде мати з дитям! Хай до самого твого дому! Хай крізь усе життя чумить вам пшениця!» Коли це вона була так у цьому світі, якому не вистачає розуму на життя. Машина викидає з спід себе клуби, пилюги, переганяє вози, з вікна кабіни висовується голова немолодого солдата. Він махає рукою жінці, щось весело кидає їй, та й зникає, навіть не підозрюючи, хто його зараз порятував від смерті. І знову неспокій, і напруженість очікування. Лежіть, хлопці, на грудях зеленої землі. Це не те, що лежати в снігах на морозі. По крапельці дрімотно зростають тіні. По крапельці дрімотно скапує час. По крапельці точать тіло дурні питання. Чи треба було пропускати оту першу машину? Мабуть, не треба. Вже осмерк із лісу перейшов на поле, і погасив червінь пшениці, коли на дорогу гордовито, хизуючись своєю ошатністю, вискочив свіженький, ніби щойно народжений.